det runda bordet Vid Guinevers giftermål med kung Arthur förde Guinever som hemgift bland annat med sig ett praktfullt runt bord av trä som var så stort att 150 riddare rymdes där omkring Eftersom bordet var runt kunde ingen som satt där påstå sig sitta på en bättre plats än någon annan och därför har företräde framför det andra. Och kung Arthur och hans riddare blev kända inte bara genom sina äventyr utan även för den rättvisa och ärlighet som rådde bland dem. Riddarna kring runda bordet var de tappraste riddarna i hela kristenheten. Till deras skara kunde räknas berömda krigare bland andra Sir Bedivere, Sir Lancelot och hans son Sir Galahad Kungens son Sir Gawain Och Sir Tristram of Lyones, Bland riddarna fanns även den unge Kunun En tapper men oprövad krigare En dag satt kung Arthur i sitt sovjemak på slottet i Carleen Tillsammans med sina män Och sin gemål Guinevere. Han blev sömnig och sträckte ut sig på sin bädd av frisk säv och glänsande sidan och sa Skratta inte, gott folk, men jag tänker ta mig en tupplur medan jag väntar på middagen. Under tiden kan ni förströ er med berättelser, och min förnämste krigare, Kai, kan bjuda er mat och dryck. Arthur somnade, och Kai kom med mjöd och kött som stekts på spett. I gengäld vill jag höra en historia Bestämdes att unge Kunnen skulle berätta om det mest fantastiska äventyr som han hade varit med om Detta är den historia som han berättade Jag var mina föräldrars enda barn Och jag var lättsinnig och fåfäng Och trodde inte att det fanns någonting som jag inte kunde göra när jag hade genomkorsat landet åt alla håll reste jag ut till världens alla hörn för att söka äventyr En dag kom jag till den vackraste dal man kan tänka sig Där växte stora träd, en flod flöt genom dalen och en stig ledde ut med floden Långt borta skymtade en stor borg och jag styrde kosan dit när jag kom fram stod en guldhårig man och väntade på mig Han var klädd i tunika och mantel av gyllne silkesbrokad Med iträdda guldband Och skorna var hopfästade med guld Han var den mest höviske man som tänkas kan Och vi gick in i borgen tillsammans Vid första anblicken tycktes borgen övergiven men när vi kom in i stora salen fann vi 24 ungmör som satt och sömmade silke. Det var alla så otroligt sköna att, med förlov sagt, min fru, även den mest anspråkslösa av dem vida överträffade Guinevere i skönhet. Det såg till min häst, gav mig vackra kläder att bära och lade ut kuddar omkring mig så att jag skulle ha det bekvämt. Vid måltiden häpnade jag över det praktfulla matkärlen Och aldrig förr hade jag smakat sådan mat och dryck Halva måltiden åt vi under tystnad Så ansåg min värd att det var dags för mig att tala Och frågade mig vem jag var och vart jag var på väg Jag svarade övermodigt att jag sökte en i motståndare min värd log milt överseende och sa Om jag inte befarade att du skulle råka mycket illa ut Skulle jag kunna berätta för dig vem du kunde möta Jag blev nedslagen när jag hörde detta Och han lade märke till min förstämning Nåväl, sa han Om du vågar utsätta dig för en stor fara Ska jag berätta för dig vad du ska göra Tag i morgon samma väg tillbaka som du kom När du är framme vid skogen ser du till höger om dig en stig Om du följer stigen kommer du så småningom fram till en stor glänta Mitt i gläntan ligger en kulle På kullen sitter en jättelik mörk man Dubbelt så stor som en vanlig människa Han har bara en fot, en arm och ett enda stort öga som sitter mitt i pannan i sin enda hand håller han en järnklubba som är så tung att två starka män knappt skulle orka lyfta den han är ful och ohyfsad men ändå en godhjärtad varelse han vaktar skogen och är herre över alla skogens djur du kommer att se tusen vilda djur som går och betar omkring honom Be denna man att han visar dig vägen Han kommer att svara dig ohövligt Men ge dig besked om vart du ska gå Jag har aldrig varit med om en natt Som släpade sig fram så långsamt som denna När gryningen äntligen kom Red jag bort till gläntan När jag kom fram slogs jag av häpnad Det måste ha varit tre tusen djur där den mörka varelsen på kullen var mycket större än vad jag varit beredd på och det hade säkert behövts fyra starka krigare för att lyfta hans järnklubba. Jag hälsade artigt på honom medan han svarade mycket ohövligt på allt jag sa. Sedan bad jag honom visa mig sin makt över alla de vilda djuren. Det ska du få se din lille vasker, sa han, höjde den väldiga klubban och slog med fruktansvärd kraft en kronjord till marken Jorden gav till ett vilt bröl Och alla djuren kom rusande mot kullen Det var lika talrika som himlens stjärnor Och jag fick knappt plats där jag stod bland dem Så bugade det sig alla inför jätten Och betygade honom sin vördnad Likt tjänare inför sin herre med ett leende sa jätten Förstår du nu, lille man Vilken makt jag har över dem Jag bad honom visa mig vägen Och han svarade buttert och oförskämt Men talade ändå om för mig Vad jag behövde veta Följ stigen ut ur glämtan Och rid sedan upp för sluttningen Tills du kommer upp på krönet där ser du en stor grön dal breda ut sig nedanför dig Med ett stort lysande grönt träd i mitten Under trädet finns en källa Och bredvid källan en marmorhäll Och på hällen står en silverbägare Som är fäst i en silverkedja Tag bägaren och fyll den med källvatten Och kastad över hällen Först kommer en kraftig osksgräll att höras och hela jorden tycks skaka Sedan faller en regnskur Så isande kall att du nästan förgås Sedan börjar det hagla Därefter blir allt ljust och vackert igen Inte ett löv kommer att finnas kvar på trädet Efter en liten stund kommer en flock fåglar Och slår sig ner i trädet Och inga fåglar i världen kan sjunga som dessa du kommer att bli helt förtrollad av deras sång Plötsligt hör du någon flämta och jämra sig högt Och du ser en svart riddare på en kolsvart häst komma emot dig Han kommer att angripa dig Och du kan inte undkomma honom på något sätt Om du står kvar kommer han att kasta dig ur sadeln Allt skedde som jätten hade sagt men även den här gången var allt mycket värre än vad jag hade väntat mig Riddaren på den svarta hästen red fram mot mig och frågade Riddare, vad vill du mig? Vad har jag gjort dig för ont för att du skulle tillfoga mitt rike skada idag? Då anfällde jag honom Men jag låg snart på marken Han tog min häst och red därifrån och jag var tvungen att gå hela vägen tillbaka till den svarta jätten Jag kan inte beskriva hur han hånade mig Jag var nära att dö av skam och fördmjukelse Jag gick tillbaka till borgen Där jag fick ett ännu varmare välkomnande Än det jag fått föregående afton Ingen frågade vad som hade hänt mig under dagen Och själv sa jag ingenting när jag steg upp morgonen därpå stod en ståtlig brunsvart häst med lysande röd man sadlad och väntade på mig. Jag tog mina vapen, välsignade mitt goda värdfolk och reste hem. Hästen har jag fortfarande kvar och jag skulle inte byta bort honom mot den finaste fålen i hela England. Och aldrig har väl någon berättat en historia där han själv framstår i så dålig dagar. Slutade kunnen. Där fick du din historia. Av alla äventyren kring riddarna av Runda Bordet är sökandet efter den heliga Gral det mest berömda. Den heliga Gral var den dryckesbägare som Jesus använde vid den sista måltiden tillsammans med lärjungarna. Redan på kung Arthurs tid fanns det många legender om den heliga kalken, i vilken Josef av Arimathea sägs ha samlat upp den korsfästes blod. Ingen visste dock vart kalken hade tagit vägen. Sida 96 en afton när kung Arthur och hans riddare satt kring det runda bordet efter middagen hörde de en hård åskknall. Den var så kraftig att hela borgen tycktes skaka i sina grundvalar. Mitt under dånet bröt en solstrål in i rummet. Den var sju gånger starkare än något vanligt ljus. Riddarna såg på varandra och alla tyckte det att det andra var vackrare än någonsin förr Och det trodde att domedagen hade kommit Inför deras ögon bars en kalk Höljd i vitt silke Av osynliga händer genom salen Den följdes av en bedövande ljuvlig doft Och på bordet framför dem Dukades all den mat och dryck upp Som var och en tyckte allra bäst om Tyst gled kalken genom salen och försvann lika plötsligt som den hade kommit. Alla satt tysta en stund, fyllda av djup vördnad. Sedan tackade Arthur Gud för att han hade sänt dem denna uppenbarelse. Förvisso, sa Sir Gawain, har en stor nåd vederfarits oss idag Jag lovar dyrt och heligt Att i morgondag börja mitt sökande Efter den heliga gral Mitt hjärta tränktar efter att se den Utan sitt täckelse Och jag tänker söka den så länge jag lever Och om jag inte finner den Ska jag veta att jag inte har befunnits värdig När de övriga riddarna hörde detta Reste det sig alla upp Och avlade samma löfte Men kung Arthur satt kvar med tungt hjärta Ack sa han till Sir Gawain Ni har nästan givit mig dödsstöten med detta löfte Du därmed går jag miste om det ädlaste brödraskap Och det trognaste riddare som någonsin funnits När ni far er väg härifrån Vet jag att många av oss aldrig kommer att mötas igen, för många av er kommer att få sätta livet till under ert sökande. Jag har älskat er alla som mitt eget liv, och jag sörjer över att se er fara. Tårar fyllde hans ögon, och över hela hovet rådde djup förstämning. Åsynen av den heliga gral ledde till ett långt och svårt sökande som innebar hårda prövningar och farliga äventyr där många av de berömda riddarna dukade under. Sir Galahad, Lancelots unge son var den som slutligen befanns värdig att finna den heliga kalken men inte heller han överlevde för att överbringa budet till kung Arthur. Det sägs att en heliga gral fortfarande ligger nergrävd vid Charles Well, kalkens källa, i Glastonbury, i Somerset, men det är en annan historia.